Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, والصلاه والسلام الله وعلى اله وصحبه وسلم. Nastavljamo, draga sudrac, sa tafsirom, komentarom sure An-Nisa. Dosli smo do bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd, portugal što je Allah jedne na drugim odlikovao. Ubima anfaqu min amwalihim, is portugal što oni su obavezni da uđeljuju od svojih imeta, odnosno da ih obskrbljuju. Fas salihatu qanitat, fazatu dobre, pobožne i pokorne vjernice hafizatun lil ghaib, one koje čuvaju svoga muža u njegovom odsustvu, bima hafiz Allah Allahovim Allahovom dozvolom i čuvanjem وَلَّاتِي تَحَافُونَ نُشُوزَهُنَّ A one kod kojih ili od kojih se bojite da vam neposlušne budu فَعِبُوا هُنَّ Opomenite ih, odnosno savjetujte ih وَهْجُرُوا هُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ I izbjegavajte ih u posteli وَضْرِبُوا هُنَّ I udarite ih فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبُغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا Ako vam se pokore, onda nemojte da im, da nepraveni prema njima budete. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْجًا كَبِيرًا Zaista je Allah uzvišen i velik. Dakle, kao što znate, sura El Nisa govori o društvenim e, stvarima, pitanjima i problemima, uređenjem e, odnosa između ljudi u jednoj zajednici. Ieto Allah subhanahu wa ta'ala ovdje nam spomine da je on uh, muškarcima muškarce odlikovao nas ženama prije svega. Jer muškarac je bolji od žene. I to je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dakle ovaj uh, odredio i to je ono što je poznato u šerijatu. Veleise vekeru kal nije isto muško i žensko a izbog toga ljudi u usvojioj prirodi više ove muška arca nego žena odnosno nego žensku djecu i to nešto to je nešto što nije pokuđeno jer je to ugrađeno u samoj prirodi dakle ovaj čovjeka odnosno odnosno insana ali ono što je pokuđeno normalno jeste da se žensko, ženskom rodu ovaj čini zulum odnosno nepravda odnosno nepravda i zbog toga je Allah subhanahu wa ta taala korio Arape odnosno korio ih zbog onoga što su oni imali od odnosa i stava prema prema ženskom svijetu odnosno prema svome, svome ženskom čeljadu. Dakle nema sumnje da je čovjek odgovoran za svoju za svoju ženu odnosno za svoju suprugu i za žensku čeljade, za svu žensku učeljad u svojoj u svojoj dakle ovaj porodici. On je taj koji je zadužen zadužen da brine o njima. Zbog toga što su ženska stvorenja slabija i zbog toga što su nestabilnija, zato je Allah subhanahu wa ta'ala odredio stup kuće da bude čovjek. Stup kuće da bude čovjek i on je odgovoran za ponašanje ovaj, svoga ženskog svijeta u kući i za njihov odnos prema Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Dakle, nije odgovoran samo za sebe, već je odgovoran i e, za e, svu porodicu, a posebno za ženski, posebno za ženski e, svijet. I on je zadužen da ih odgaja kada, oni, e, kada ona, one žele da skljenu sa pravoga sa pravoga puta. Zašto je čovjek odgovoran i u prednosti nad ženama? Zbog toga što je Allah dao tu prednost i to se ogleda u mnogim stvarima i u mnogim propisima. Primjera radi... A, Allah subhanahu wa ta'ala nije poslao ni nijednog poslanika ženu. Dakle, u historiji čovječanstva nije poznato niti je dozvoljeno da bude žena poslanik. Nego su svi a, poslanici, odnosno one osobe koje su donosile objev od Allaha subhanahu wa ta'ala bili muškarci. To je dokaz, očigledan dokaz da je muškarac u prednosti nad, nad ženom. A, zatim također ovaj... A, predstavnik jednog muslimanskog društva, ili hilafet, ili kadilu, psudstvo i tako dalje, odgovorne funkcije u kojima se predstavljaju muslimani, zajednice tako dalje, ne može da bude žena. Zato poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kaže u hadisu koje bileže Bukhara, لن يفرح قوم ولوا على أمرهم إمراء. Neće nikada uspijeti narod koji i zaberu u sebi ženu za svoga vođu. Dakle, ovaj, e, to je jasan dokaz iz zuneta Rasulullah s.a.w. da ne može žensko da bude prva osoba islamske države ili muslimanskog društva, odnosno muslimanske, muslimanske ovaj, zajednice. Zatim ima puno propisa gdje je Allah odlikovan muškarce nad ženama, kao što je propis džume, zatim također propis džihada borben Allahu subhanahu wa ta taala putu to su sve ovaj dokazi koji nam govore da muškarci imaju prednost u odnosu na, na žene to nikako ne umanjuje važnost ovaj žena ali mora se znati u društvu koje uređuje islam svačije mjesto i svačije pravo prije svega na prvom mjestu dozje Allahu subhanahu wa ta taala pravo zatim pravo ovaj e, svih osta, svih stvorenja njegovi svih njegovih e, stvorenja dakle i zbog toga čovjek ima svoje pravo žena ima svoje pravo djete ima svoje pravo životinje imaju svoje pravo i svako ima svoje pravo i zato je islam dakle vjera koja je e, svakom dala pravo kojem mu pripada Allah je ovdje namao još jedan aspekt zbog čega su ljudi odnosno muškarci odlikovali od ženama zbog toga što oni udjeluju od svoga imetka, odnosno obavezni su obavezni su da ovaj ishranjuju i obskrbljuju svoju porodicu, to je nešto što im je obaveza, nije na dobrovoljnoj bazi, zatim također ovaj obavezni su prilikom sklapanja braka da, da daju određeni dio svoga imetka, ovaj uh, ono ženi koja prihvati uh, ponudu ponudu dakle, braka i u mnogim drugim momentima obaveznim i dobrovoljnim Allah subhanahu wa ta'ala traži od muškaraca od muškaraca dakle ovaj da udjelnju svoj imetak walir rijalai alayhi nidraja Allahu jallal u drugom uh, ayetu su sura al-bekra kaže zaista muškarci imaju jedan stepen veći i za jedan stepen su veći u odnosu na na ovaj u odnosu uh, žena zatim uh, Allah subhanahu wa ta'ala kaže fi ssalihat opisuje opisuje uh, prave vjernice odnosno spominje nam kakve trebaju da budu vjernice odnosno muslimanke odnosno odnosno žene ssalihat uh Po božnjo, su dobre. To su one koje se pokoravaju Allahu subhanahu wa ta ta'ala i poslaniku pokoravaju se i pokoravaju se svojim dakle muževima. Qanitat, one su odane, pokorne. Hafilbatun lil bima hafizallah. One kaže čuvaju svoga muža, čuvaju njegov obraz, njegovu čast, njegov imetak i njegovu kuću u njegovom. Dakle, ovaj uh, odsustvu. to je ono što Allah subhanahu wa ta ta'ala hvali kod žena, odnosno to su svojstva koja trebaju da imaju, dakle, ovaj uh, žene. Zbog toga poslanik Muhammed s.a.w. kaže najbolja žena je ona koja kada je pogledaš obradujete, zatim kada joj nešto narediš pokoriti se i kada si odsutan od svoje kuće i od nje, ona te čuva, čuva sebe i čova tvoj, dakle, imetak. Zatim je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, proučio ovaj ajet, u kojima Allah, subhanahu wa ta'ala, opisuje prave vjernice, odnosno prave, prave, dakle, žene. Ovaj hadis, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, treba da bude motto, odnosno slogan, odnosno glavni pokretač i ovaj parola svih naših žena, odnosno kćerke, odnosno majke, da budu zaista Ono što je poslanik, alaihissalatu wasalam, ovdje rekao u hadisu, to jeste kada, pogleda, kada, kada je pogledaš da te obraduje, kada ju narediš da ti se pokori i kada si odsutan od nje, da čuva sebe i tvoj, dakle i metak, isto kao da si tu. Zatim također poslanik, alaihissalatu wasalam, u hadisu kojeg bileži mam Ahmedu d'Abrahmana ibn'Aufa, kaže, kada žena, odnosno vjernica, klanja pet dnevni namaza i posti mjesec Ramazan i čuva svoj obraz i svoju čast i pokorava se svome mužu, kaže joj se na sudnjem danu, uđi u džennet na koja god hoće džennetska vrata. Dakle, ko, ko god hoće da zaradi džennet, Allah će mu olakšati. A posebno je olakšano ženama da uđu u džennet. Dakle, samo one koje neće da uđu u džennet, one neće ući. A one... Uh, a svaka žena koja, koja ne, ne sprovede ove, ove dakle, naredbe gospodara nebeća nebeća nebeća, ona svoje volje odbija da uđe u džernet. Zaista su jednostavni uslovi. Dakle, anja petnevni namazana, posti mjesec namazana da čuva svoj obraz, da se pokorava svome mužu. Jer je zadovoljstvo njenoga muža, u zadovoljstvo njenoga muža je u stvari zadovoljstvo gospodara, gospodara uzvišenog, i reći će joj se, uđi na koja god hoćeš džernetska džernetska vrata. Uh, zatim uzvišeni Allah subhanahu wa ta ta'ala nam spominje nešto što je vrlo česta pojava i događa se između supružnika, kaže: "Velati tukhafunun shuzahunna", one žene euh od kojih se bojite da vam odbiju pokornost uh, i da se odmetnu u pokornosti prema vama uh, i neće uh, uh, dakle okrenu, okrenu okrenu se od vaše i, i, i ostanu gluhe prema vašim naredbama, e, onda uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala daje tri, daje tri etape u rješavanju toga problema, odnosno tri tri faze. Jer e, kao što je opće poznata stvar, e, ženi je obavezno spokorava svome, svome mužu u onome što je dozvoljeno ili naredženo. Dakle normalno ukoliko je traži da se pokori u nečemu što je i bade što je Allah naredio, to je obavezna i od strane Allaha i od strane muža. Zatim ukoliko također nešto muž njem traži od nje što je, što nije zabranjeno, što nije haram, što nije grijeh, također je obavezno da mu se pokora. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Leo kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahad la mar'atu an tasjuda li zawjiha 'aleha." Kaže da sam bilo kome naredio da učini sećdu stvorenju, to bih naredio ženi da učini sećdu svome svome mužu, zbog veličine i prava koje on zaslužuje kod nje. A također poslanih sallallahu alejhi ve sellem hadis od Abu Hurere kod Buharije kaže kada čovjek pozove svoju ženu u postelju i ona dakle odbije taj poziv, a, meleki je proklinju sve dok ne osamne, kaže poslanik s.a.v. u drugim verzijama stoji da je Allah s.a.v. Na, na nju, dakle, ovaj srdit. Prva stvar uh, koju uh, muž treba da ispoštuje prema ženi ukoliko uh, ona uh, pokuša da se odmetne uh, od pokornosti, njemu jeste da je savjetuje, da joj objasni ovo. Da joj objasni koliko je ona duži da se pokora, da je to vjerska obavezna, da je to moralna obavezna, da je to prirodna obaveza da je to džutska obaveza da je to nje njoj također i običajna obaveza kod muslimana da se pokorava svome da se pokorava svome mužu i da mu bude odana i pokorna i da su je i da ju je tu džennet da su je tu dženetska vrata dakle to joj treba prije svega objasniti u prihvati normalno to je nešto što je što je ovaj e, najbolje da je uplaši ovim hadisima ovim dakle citatima koje je poslanih sallallahu alajhi wasallam dakle ovaj spomenuo Druga etapa, ukoliko savjetovanje ne bude koristilo, uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala, upućuje na drugo etapo, to jeste, hunne fil izbjegavajte ih u posteljama, to jeste, nemojte sa njima spavati, nemojte sa njima opčiti, čak nemojte sa njima, dakle, nemojte sa njima dakle, u istoj posteli spavati. Neki kažu također da se to, da se ovdje povin podrazumijeva i da sa njom ne komunicira suprug, odnosno, odnosno muž. Ukoliko ovaj, ova metoda donese, koristi, donese hajra i ona se vrati svojoj osnovnoj ulozi, a to jeste da se pokorava Allahu subhanahu wa tera poslaniku i svome, i svome mužu, dobro jeste, a ukoliko i to ne bude ovaj e, kodnje koristilo, onda kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala udribuhunna yudaritih i, i udarite ih dakle to je treća metoda koju Allah subhanahu wa ta'ala ovdje dakle ovaj koristi normalno uh, uh, islamski učenjaci odnosno prije svakog hadisa poslanik sallallahu alayhi wa sellem stoji da je to da to uh, ne smije biti udaranje koje zaista ovaj uh, proizvodi i uh, posljedice i ostavlja velike tragove velike tragove, ali dakle dozvoljeno je i udariti ženu e, i udariti ženu o, onim udarcem odnosno onim udarcima koji neće ostaviti velike velike dakle posljedice ili tragove na njenom na njenom tijelu, mada je mnogo bolje je mnogo bolje e, pokušati sa ove prve dvije metode dakle ovaj rješavati probleme odnosno nedomice jer ova treća metoda veoma veoma dakle ovaj malo donosi donosi hayra, ali čim čini Allah spomenuo, ne može nikog isključiti ne može nikog isključiti iz upotrebe. Zatim kaže učitelj Allah subhanahu wa ta taala nakon što je spomeno prvo stanje to jeste da ovaj žena bude e, razlog e, razlog nesporazumu odnosno razlog problemima u braku spomeno je drugo stanje to jeste da I jedna i druga strana budu i jedna i druga strana uh, budu ovaj razlog za nered u braku odnosno za nesporazum. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa in khiftum shiqaqan baynahuma." Dobro, prije toga uzvišeni Allah subhanahu wa ta ta'ala kaže: "Fa in ta'anakum akum min enne jene pokorae ono me što vi želite, onda nemate pravo ni, ni da izbjegavate ni da njih dakle ovaj udarati na kraju Allah završava ovaj ajet inna Allaha kana 'alijan kabira Ovo je prijetnje muškarcima pa kaže zaista je Allah uzvišen i on je velik Šta to znači on ovdje spominje subhanahu wa ta ta'ala svoja dva uzvišena imena i e, koja normalno sadrže i svojstva njegova dakle Allah je uzvišen i velik što znači da vi muškarci ovaj ne smijete i nemate pravo nikako da ovaj činite zulum i nepravdu i da pređete granice koje vam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao u svojim e, bračnim ili međuludskim dakle ovaj odnosima jer Allah subhanahu wa ta'ala je uzvišen i velik i on će se osvijetiti onome ko ovaj čini zulom prema njegovim njegovim dakle ovaj stvorenjima dakle Allah subhanahu wa ta'ala ovdje nije za džabe i besmisleno spomeno ova njegova dva imena to jest da je on uzvišen I velik, to je, dakle, svoje vrstna prijetnja ljudima, odnosno, odnosno muškarcima. وَاِنْخِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا Kaže Uzišće Allah, subhanahu wa ta'ala, a ako se budete bojali, da će e, se dogoditi razud braka, odnosno razilaženje između dva supružnika. تَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا Kaže, pošalite jednog sudca, ovaj, e, od njego iz njegove porodice o hakemu min ahlihi i sudiju iz njene porodice i urida islaha yuwaffiq Allahu ako njih dvoje budu željeli da poprave stanje Allah će im dati bereketa i oni će zaista popraviti svoje svoje stanje inna Allaha kana aliman khabira. zaista Allah zna sve i on je u svemu dakle obavijestan dakle on je Allah subhanahu wa ta'ala nudi e, rješenje kada se dogodi sukob između supružnika a to jeste da se e, da se odrede dva povjerljiva čovjeka, dva učena čovjeka, jedan iz e, porodice supruga, a drugi iz porodice supruge, povjerljiva, pravedna koji će šta pravedno presuditi između njih, koji će pravedno presuditi između njih. I oni imaju pravo i oni imaju pravo da odluče ili da se taj brak nastavi ili da se taj brak poništi odnosno ovaj e, u potpunosti u potpunosti dakle ovaj e, poništi ponuš, ponuš, odnosno raskine. E, neki učenjaci kažu da je kadija taj odnosno sudija šarijatski sudija koji će poslati ovu dvojicu ljudi i koje će on opunomoćiti da sude umjesto njega. Dok drugi kažu pak da se da će to da će i da, da ukoliko od samih dakle porodica budu oni ovaj poslati da je njihov sud ovaj valjan odnosno da uh, će njihovo mišljenje biti biti dakle uvaženo. Lovdje, uzlišen je Allah subhanahu wa ta taala, normalno oni će sagledati sagledati sve aspekte. I gledaće da uh, sačuvaju taj brak jer Allah subhanahu wa ta taala daje prednost ovdje očuvanju braka. I ukoliko suprožnici budu željeli da poprave stanje. Iskreno budu željeli da poprave stanje, a onaj koji želi da popravi stanje i da riješi problem, on će naći rješenje za taj problem. Međutim, onaj koji neće da riješi problem. Dakle, zanijeti da neće da riješi problem, njemu niko ne može riješiti taj problem. Dakle, ovaj da mu dođe najučeni imam, şeyhul Islam, da mu dođe normalno da neće riješiti taj problem, ali normalno čovjek se ponaša onako kako se nalazi u njegovom srcu. Ako bude Čovjek tko svojim uslovom srcom muslimom, islah, pomirenje, Allah subhanahu wa ta taala će spustiti svoj rahmet, spustiti svoj bereket i on će ih uputiti da, da nađu da nađu pravo pravo I Zato Allah kaže: "Zaista Allah zna dobro ovama sve i on je o svemu dakve obaviješten." Euh, nakon toga Allah subhanahu wa ta taala spomine, naređuje 10 stvari pomnje ajet u kojima se naređuje 10 naredbi općeniti naredbi a to su sljedeće naredbe wabudullah wa la tushriku bihi shay'a obožavajte Allaha i nemojte mu širka činiti to je prva stvar wabil validaini ihsana budite dobrošinitelji prema roditeljima wabil qurba i prema rodbini wal I prema bližnjem komšiji u Walžaril Džunubi i prema daljem komšiji o sohe bi bili i prema drugu ili saputniku, putniku Ob i prema ovaj putniku namjerniku, oma melekete imanoku i prema onima koji su, pod, uh, uh, koji su u vašem vlasni. takkle de stvari uh, ovaj normalno, uh, a je sadrživo sijet oporku gospodara nebesa i zemlje stvorenjima da moraju ovaj postupiti i ispoštovati ovih 10 ovih 10 dakve ovaj e, naredbi i normalno kada pogledamo ove naredbe u stvari ovih deset naredbi ovdje sadrže e, skoro cijelu skoro cijelu vjeru i uređuju odnos između ljudi stvorenja i Allaha subhanahu wa taala i također uređuje ovaj ajet međuljudske odnose jer skoro da ni jedna kategorija ljudi nije ovaj, ostavljena, a da nije spomenuta i da nije njen hak, odnosno njeno pravo ispoštovano. Prvo pravo, kao što rekli smo, jeste Allahovo pravo. I ono je najveće pravo. I zato ga Allah na, na, na prvom mjestu, dakle, spominje, obožavajte Allah i nemojte mu širka činiti. Dakle, samo njemu i badi izražavajte, kroz namaz, kroz pos, kroz zekaj, kroz dovu, kroz ovaj strah, kroz nadu, kroz obraćanje, kroz poniznost. Uh, neka vam Allah subhanahu wa ta'ala bude nešto najve, najveće u životu najsvetije uh, neka vam Allah subhanahu wa ta'ala bude preokupacija neka uh, njegovi propisi budu na prvom mjestu i tako dalje nemojte dati ništa pred, uh, ničemu prednost nad Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom to znači obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala samo Allahov sud poštujte odnosno njegove, njegove propise poštujte to je dakve obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala nemojte mu širka činiti širk je kao što smo dakle pričali, jako, jako opasna stvar, oništava djela i e, širk je mnogo obrojen ima različitih oblika i tako dalje. Dakle, na prvom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala spominje ovaj najveći hak i najveće pravo. I zato e, i zato poslanik sallallahu alayhi wa sallam je Muaz ibn Jabal rekao, znaš šta je Allahovo pravo ovaj kod robova, odnosno obaveza ljudi prema Allahu, a Mu'anib Đebeda reče Allah i njegov psa, njegov ne zna, on kaže da ga obožavaju i da mu širke nečine, a kaže, znaš li šta je pravo ljudi, robova kod Allaha? Rekao je, ne znam, kaže, da ih ne kazni kada to ispoštuju. Kada ispoštuju Allah ovo pravo, da ih on subhanahu ta'ala ne kazni. Na drugom mjestu Allah subhanahu ta'ala spominje pravo roditelja. Na mnogim mjestima kada je Allah naredio Uh, i spomenuo svoje pravo, odmah na drugo vijesu dolazi pravo, pravo, dakle, roditele, obilu vali vini Ihsana i budite prema, do, uh, prema roditelima. Dobročinitelji, kaže Allah, Jelle, Jelle wa Ala. Dakle, dobro, dobročinitelj prema roditeljima je jako uh, veliki, ibadeti, velika stvar i o tome, dakle, su upoznati jajeti hadisi u kojima poslanih, sallallahu alaihi wa sallam, to odiže na jedan veliki, veliki, dakle, ovaj uh, rang. Zatim kaže uzlični Allah subhanahu wa ta ta'ala wa bi dil qurba također činite dobročinstvo svojim najbližim odnosno svojim, uh, svojoj rodbini. Dakle ovdje ulazi cijela rodbina. I bližnja i daljna i tako dalje. Svi oni ulaze u ovu naredbu gospodara nebesa i zemlje. Normalno da su najprečani kuisto najbliži. Pa onda sve uh, uh, kako koji stepen robina zauzima, ali svi oni imaju hakka i udjela u ovoj naredbi gospodara nebesa, u ovoj naredbi gospodara nebesa i zemlje. Zato poslanik sallallahu alejhi ve selle preporučuje da se e, dobročinstvo i pom pomaganje usmjerava prije svega prema prema rodbini. Pa kaže sadaka miskinu siromahu e, koji ti nije ništa, o, dakle to je dobro djelo, ali sadaka ili udjeljivanje i pomaganje onoga Koji, koji je miskin, a koji ti je i rod, to je onda dupla nagrada, hem imaš nagradu za sadaku, a hem imaš nagradu također za uspostavljanje rodbinskih rodbinskih veza. Normalno. Šta znači dobročinstvo? Ovdje Allah nije spomenuo ko je dobročinstvo. Šta to znači dobročinstvo? Sad spada pod riječ, riječi dobročinstvo. Kažu islamski učenjaci da je e, ovo ostavljeno da odredi i precizira običaj jednog naroda. Kako to? Dakle, sve ono što se smata dobročinjstvom u jednom narodu i u jednom mjestu, jedan narod smatra dobročinjstvo prema roditeljima ili prema bližnjima, rodbini, onda to je ono što je Allah naredio. Normalno, ti vidobi dobročinjstva koje običaj vidi u jednom narodu, ne smiju se kositi sa šarijatom. Ako se ne kose sa šariatom, on da je to ono što je Allah subhanahu wa taala preporučio. Jer dobročinstvo prema roditeljima, prema rodbini, ono se razlikuje od mjesta do mjesta i od dakle ovaj prostora do prostora. Jer negdje prima radi nešto što je pohvalno uh, u jednom narodu, možda je na drugom mjestu kod nekog naroda sramota. I zbog toga primjera radi ono što jedan narod vidi da je dobročinstvo da se čini prema roditeljima i bližnjima to je ono što je ovdje neke dakle, ovaj naređeno i zbog toga je ovo je dokaz da je Kur'an dakve univerzalan za sva vremena za sva vremena ovim ovakvim općenitim pravilima univerzalnim pravilima dakve Kur'an daje rješenja i nalazi se nalazi se mu, ljudi muslimani sa kuranskim principima u svim vremenima i u svim generacijama i mjestima je yatama također je jetimi siročak imaju posebnu poseban hak zbog toga što su oni izgubili onoga koji, koji brine o njima, koji se stara za njih i tako dalje, a to je njihov roditelj, odnosno njihov otac, a oni su još maloletni, maloletni i onda oni, uh, uh, uh, oni zaslužuju od drugih ljudi pažnju, blagost, da bi im na neki način, dakle, uh, ublažili njihovu bol koju oni imaju zbog neposjedovanja svoga oca. Uol me sakin, miskini, siromasi to su oni koji dakle, nemaju nemaju dovoljno e, imetka da bi svoje potrebe zadovoljili ali zaista ono što je potreba dakle zaista ono što je potreba da bi čovjek ovaj, e, živio e, to, je, to je definicija to je definicija miskinja ukoliko on primjera radi ima o, o sve ono što mu je potrebno da živi što mu je potrebno da živi a traži nešto što dakle ovaj što je preko tih potreba znači se smatra ovaj uljepšavanjem života i tako dalje nešto što je na dobrovoj bazi a nije potrebno ljudima onda normalno taj čovjek ne spada u, u, u definiciju u definiciju siromaha odnosno odnosno miskina. Zatim naredna kategorija jeste al-daridil qurba i komšija koji je koji ti je rod. Znači hem komšija hem rod al-daridil junubi i komšija koji je dakle dani, to jeste onaj koji ti je komšija, ali ne imaš nikakvih rodbinskih veza između između e, tepe i ovaj e, njega. Kada je u pitanju e, komšiluk, odnosno komšija, njihov hak je zaista velik, jer poslanik s.a.a. Je na mnogim mjestima je govorio, u mnogobrojnim hadisima govorio o, o ovaj pravu komšije pa kaže dolazio me džibril i oporućivao mi komšiju toliko mi džibrilo pominja ovaj napominja o komšiji njegov hak svedo te vjeruje da se mislio da će komšija biti jedan od onih koji će čovjeka nasljeđivati koji će biti dakle da će biti kategorija nasljednika eh, njegovo komšije kada kada dakle ovaj eh, preseli zato u hadisima Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uh, onekoliko dakle verzija, uh, da su neki ashabi vidjeli Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i isanjim su vidjeli jednog čovjeka koji je stajao pored njega i zadržavao ga dugo vremena, kaže je ja sa do te mjere da sam sažđao sa, sa poslanikom sallallahu alejhi ve kada je ovaj čovjek otišao, onda sam ga pitao, "O ovaj Allahov poslanice, ovaj čovjek što te je toliko zadržao, toliko eh, je kod mene" E, proizvelo nelagodnost da sam te ja sažalio zbog toga što puno stojiš, dakle sa njim, kaže jesi li ga vidio, kaže jesam, kaže to je, e, da li znaš ko je on, kaže ne znam, kaže to je Džibril, oporučivao mi je komšiju do te mjere da sam ovaj pomislio da će ga učiniti jednim od nasljednika i kaže evo Masavu, kaže da si poselamio toga čovjeka da su Džibrila, da si poselamio, on biti odgovorio na selam. Zatim, E, nakon toga Allah subhanahu ta'ala spominje narednu kategoriju ovaj u kojoj eh, prema kojoj je dobročinjstvo potrena to jeste o sahibu bil džemba a to je drug, saputnik e, šta se ovdje misli na koga se dakle ovdje misli neki kaže da se ovdje misli na ženu jer je žena uvijek uz čovjeka Neko, neki učenjaci kažu da je to eh, dobar prijetek, drug ovaj eh, zatim ahbab da direkti kažu da je to ovaj uh, uh, uh, onaj koji se druži sa tobom ovaj um, uh, kada si kod kuće i kada si na putu i tako dalje uglavnom dakle prema njemu je dobročinjstvo također prema njemu je dobročinjstvo također naređeno obni se bil a to je uh, gost ili putnik uh, koji primjer radi putuje on bez obzira koliko da ima koliko da ima imetka makar bio najimućniji čovjek kada najde njemu je dobročinjstvo potrebno zašto zbog toga što osjeća dakle ovaj, što osjeća nostalgiju za, svom, za svojim mjestom jer ni jedan čovjek se ne sjeća lepoku koji ostavi svoj toprak i svoje mjesto i svoju kuću bez obzira koviko da ima dakle i metka, on kada je na putu on je potreban da mu se dakle dobročinstvo učini odnosno da mu se ovaj izrazi lepau sećanja kako bi mu na neki način ublažio njegovu njegovu nostalgiju odnosno njegovu ženu za njegovim domom, odnosno kućom. وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ I na kraju Allah subhanahu wa ta'ala oporučuje, oporučuje one koji su u vašem vlasništvu, prije svega ovdje se misli na, ovaj, na robove, na one koji, prema radi sluge i tako dalje, zatim također ovdje se misli i na životinje koje su u vlasništvu ljudi, prema njima također je obaveza ovaj dobročinstvo, činiti i biti prema njima pravedan, Poslanik alejhi salatu ve selam zadnja koji je ovaj oporučio i ostavio svom ummetu jeste sljedeći u bovesti kada je, kada je ovaj umirao Allahu poslanik govori es salate, es salata wa ma malakat imanukum opručujem vam namaz namaz da čuvate namaz i one koji su u vašem posjedstvu odnosno vlasništvu kaže toliko je je ponavljao poslanik sallallahu alejhi ve sellem sve dok se e uh, hatta ma yufizu biha lisanu dhakira dok mu senedio slušao jezik poslanika alejhi salatu vesselam dakle govori ove ove dakle ovaj riječi zatim nakon toga Allah završava ovaj ayat zaniste kako Allah završava ovaj ayat ja, kaže inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalifan fakhura znači Allah ne voli onoga koji se oholi onoga koji se dakle oholi i uh, onoga koji se koji se oholi koji je dakle ponosan bespravno ponosan bespravno e, samo ono što mu je Allah da bagodvati broji a Allahu subhanahu wa ne zahvaluje a e, zatim se također pred ludima ovaj e, pred se oholi on je u sebi ohol a još se pred ludima dakle, ovaj eh, oholi odnosno ponižava, ponižava druge druge ljude a koliko je samo ljudi koji su oholi u njihovim srcima i u njihovim dijelima e, ponašaju se oholo i misle da su veliki ljudi, oni su kod Allaha subhanahu wa ta ta'ala poniženi, kod gospodara, nebesa i zemlja, dakle poniženi i, omrženi, i omraženi su kod Allaha i kod, dakle, ovaj e, ljudi. E, zatim, nakon toga Allah subhanahu wa ta ta'ala opisuje ove ljude e, koji se primjer radi ohole e, šta to znači ohole se e, to znači da primjer radi ohole se prema ovim naredbama prema ovim prethodnim naredom. To jest neće da ispoštuju ove naredbe koje Allah subhanahu wa ta ta'ala spomenuo, a također ohode se pred ljudima ne daju im hak koji im pripada. koji pripada Pa kaže Allah subhanahu wa ta ta'ala el opisuje i pa kaže oni koji škrtare i naređuju ljudima da škrtare i kriju znanje koje im je Allah subhanahu wa ta ta'ala dao, zaista smo mi nevjernice pripremili sramnu patnju, kaže Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. E, Dakle pored toga što oni ovaj ne udjeljuju iskrtare, ovaj od onoga što im je Allah subhanahu wa ta taala dao, oni također dakle ovaj naređuju i drugim ljudima da škrtare i da budu škrtice i iskrivaju znanje, Allahovo subhanahu wa ta taala skrivaju objavu koju je on objavio, objavio dakle ovaj ljudima a ono što je naredeno sunetom je sasvim suprotno od ovoga Allah subhanahu wa ta taala kada daje blagodat nekom čovjeku nekom stvorenju on voli da vidi trag te blagodati na svome, na svome robu znači zapamtite to, to je hadis rasulullah sallallahu alajhi wasallam koji je uležima mahmed ja inna allaha iza anama ala ni'matan ala abdin habban yadhha an yadhhara atharuhu alayha ili atharuhaha alayhi kazaka Allah dade blagodat svome robu on voli da vidi trag te blagodati kod kod svoga dakle, ova je roba na njegovoj dakve ili od dječiji ponašanju i tako dalje. na svaki način čovjek treba da zahvali Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala a oni koji kriju znanje oni koji kriju znanje od ljudi prije svega tu se misli na jevrejsko na benu israeličana jer oni su ti koji su sakrili znanje od ljudi znanje o Muhammedu sallallahu alejhi wasallam prepoznali su Muhammed alejhi salatu wasallam to su od svojih, Dakle, su narodnjaka od svojih ljudi i od naroda koji su živili u njihovom, dakle, susjestvu. Zatim, nakon toga, Allah subhanahu teala nastala da spominje ovaj ostale pokuđene osobine, odnosno svojstva koja su karakteristice za nevjernike i za munafike i za griješnike. A o tome ćemo, inša Allahu teala, narednih, narednih druženja, ako Bog da, inša Allahu teala, dakle, govoriti. Molim Allah subhanahu teala da nam se smije da nam pomogne, inša Allahu teala. Molim Allah, glasbo da i zemlje. Danas učin je od koji ovaj vasijet sa deset oporuka gospodara, desa i zemlje poštuju u svojim životima, a onaj koji ispošte ovaj vasijet, zaista je on srećan na ovom svijetu, a ko bode, inša Allah o tala, bit će i na budućem svijetu kada Allah subhanahu ta'ala sretne. Barak je u fikum. Naša posljedna veste je hvala Allah, gospodara svih svijetova i neke blagoslovi, selamu Rasulullah Muhammeda sal sallallahu alaihi wa sallam.